La mía ahí, ¿no? El... <risa> es, ¿no? <era. risa> Doncs bé, estem aquí amb en Robert, una de les incorporacions per la davantera de la Jonquera d'aquesta temporada. Robert, eh, després d'acabar la temporada passada, el Paralada, eh, aquesta temporada t'incorpores a la Junquera. Explica'ns una mica doncs, com es gesta el fitxatge, perquè ja l'equip, ja, el club ja s'havia interessat per tu en altres temporades, inclús abans d'anar a Paralada em sembla que ja hi havia hagut contactes. Explica'ns una mica com, com es gesta aquest fitxatge. Bueno, jo fitxo per la Jonquera perquè bueno, ells pujen a la primera catalana, nosaltres amb el Paralada baixem a, a segona catalana i bueno, jo m'interessava continuar un any més a primera catalana, que aquesta categoria, no, no volia baixar a segona catalana per jugar Allà i, el, i la Junquera al pujar, pues, m'interessa més estar una catoria més amunt que no pas en una categoria més a baix. Uh, un jugador com tu, un golejador, en... suposo que sempre agrada no? que es fixin en un i més un equip que acaba de pujar i amb aspiracions? Sí, home, clar, al sí. jugador sempre li interessa que hi hagin clubs interessats per a ell, no? I, bueno, i la Junquera ha apostat per mi, ja portava temps darrere meu, inclús l'any passat, i abans d'anar per Alada ja m'havien ofert també anar-hi allà però bueno, aquest estiu s'han tornat a posar en contacte amb mi i bueno, he decidit fitxar. Amb quin objectiu vens a la Junquera? Sí, pues L'objectiu és ajudar a l'equip a estar al màxim en un, en un possible i i, ja està, i fer la meva feina que és fer gols i, i ajudar l'equip perquè estigui amunt. Uh -huh. uh, suposo que doncs, al venir d'un equip com a paral·lel coneixes ja la categoria. Uh, com, com la veus aquesta propera temporada, aquesta primera catalana? Sí, la categoria la conec primer perquè vaig jugar amb l'Ot eh, i després he estat ara dos mesos i mig amb el Paralada. I, bueno, aquest any no sé com serà la categoria perquè cada any és, és, una, és diferent. No saps els equips que hi ha, no saps quins equips seran forts, quins no. Però bueno, és una categoria que ja me la conec. Amb l'Ot vaig fer 21 gols tot i jugar els últims dos mesos no jugar-los. I, i bueno, però jo crec que és una categoria maca i bona per jugar mm -hmm. doncs Robert, de veritat molta sort i doncs esperem que puguis fer també molts gols amb el Junckerer gràcies